agidurak gutxirekin nahtu duuko txi zennaokk hendaiaako ikastolari begira paueko auzitegiak hartu duen erabakia. Penagajitzaat jo badu ere pentsatztzekoa zen bere ustez eta hendaiaako auzapeza jodu hoendun. Dotangari for dahun uzagio, hendaiaako sozialistenburuak ehand diigu, doja muntatu zen maneragatik joan den tajiletik piuzzutela a lama. Egi eta hendaiaako ikastolaren zuzendaritza bisatuz. Hauzap ezaren gehiengoan, desadustasunak zirenez, deliberazioa onartzen bazen, endaiako ikastolentzat ezezik, xe askaren eta diubaren arazoak sortuko zirela iragajizutela ejandigu etzen ahok. Por xe plan general, por le kalandret e le diuan. Vala, voilà, donc la realite de pase. Hauzap garaian, endaiako ikastolari proposame mategin omentzion kotia ezen ahok. Horengo ere ekina rekuperatzearen juk 6 mila metru zelaia eskaintzea ikastola behia behtan ere ikiz ezaten. Baina proiektua etzen gauzatu, eta 2008an batkitzala behiburu etzen ajo botatzeko koalizio egintzutela salatu du zenokk dio orain koalizioa utzi dela. eta salabegiren gehiengoak egin diola salaketa prefetari. Falu legiaren makinaria guzia martxan emanez. ez. Unit Observei partte administrazio prefektoral sur moiendro dosie, prefekturako administrazioa ikastolei so dela gaitzei du. Eta egiko etxegi lagunduko duten eedu proiektu blokatuko dutela emendika hemendikkaintzina. Konponbide bakaja falu lege aldatzea dela dio kotxe zenajok baina hojeek ilabeteak urteak arditzakela uste du.